Den svåraste olycka som drabbat det svenska inrikesflyget inträffade den 20 november När linjeflygsplan från Stockholm störtade under inflygningen till Engelholm Och 31 personer dör Vi hör ögonvittnet Nils Gustav Weifelt Ja, jag satt så på tv så såg jag just, just för en, Först ett mindre och sen ett kast Min bror och jag, vi körde dit till. bilen Och vad såg ni där? Ja, det var ju fruktansvärt. Så Det brann ju rätt kraftigt. Först första vi såg det var en kvinna som låg på rygg och skrik. Hade ni någon möjlighet att rädda någon ifrån raket? Ja, vi... Det fyr, den här flickan som steg vi gav lite efter dörrarna och fick tag i en dörr. Vi kom in och fick ut den här. Hon hängde upp och ner i säkerhetsbältet. Fick ut henne och sedan så, eh, ja, så jag började till oss in i planet och hjälpa ut en massa folk. Hur? där Så att eh, ni, ni fick eh, på det stora hela taget ut dem som, som var i flygkroppen? Ja, de var i fastklända. Många av dem. Och de flesta eh, satt eller hängde kvar i det För flygplanet låg upp och ner. Så att de flesta hängde kvar i säkerhetsbältet. Brann flygplanet då? Nej, själva flygkroppen brann aldrig. Men e, vingtankarna? Nej, där det, det var en mindre eldersida om planet. Sedan själva det största eldärdarna var väl cirka 200 meter ifrån. I den stund som ni gick in, som ni själv säger, bröt er in i flygplanet så, så gjorde ni det på, på stor risk. En, det gjorde jag väl som vi tankarna ligger i vingarna och där var ingen helg i det. Hur många var ni som ingrep? Ja, det var en, det var väl tre, fyra mig eller två som kom på samma gång som jag och hjälpte sig åt ja. och Ni, ni bor då, och jag. Också. Ni, ni bor alltså alldeles i närheten av flygfältet. Ja, det är väl en kilometer till nedlagsplatsen. Nils Gustav Weyfeldt, intervjuad av Fritjof Haglund. Den 22 april avlider revyartisten och författaren Carl Gerard. Två personer som på varsitt sätt bidragit till kampen för kvinnornas rättigheter i Sverige dör också 1964. Det är författarinnan Moa Martinsson och läkaren och kvinnokämpen Ada Nilsson. I filmens värld sörjer man skådespelarna Adolf Jarr, John Botvid, Tolly Selman och Sture Lagervall. Indiens regeringschef Nero dör efter att ha lett sitt land sedan självständigheten. Den amerikanska kompositören Cole Porter avlider, liksom hans landsman, skådespelaren Alan Ladd, och den brittiska författaren Ian Fleming, mannen bakom böckerna om James Bond. Barnbidraget höjs med 150 kronor. I fortsättningen får svenska barn 700 kronor per år i bidrag. En av de nyfödda som får ta del av de här pengarna heter Mats Villander, blivande tennisstjärna. Det svenska polisväsendet ska förstatligas från och med 1965. Det beslutar riksdagen. Motivet är främst att brottsligheten och trafikolyckorna ökar– Beslutet innebär att både polisen och åklagarväsendet ska organiseras om och att en rikspolisstyrelse ska skapas. Den svenska studentexamen ska försvinna. Det blir en av konsekvenserna av riksdagens beslut att införa ett nytt gymnasium. Det är stor brist på datautbildade personer i Sverige. Branschen växer snabbt och företagen kräver att det ska startas utbildningar i gymnasier och på universitet. Biskopen Dick Hellander beviljas resning efter elva år. 1953 dömdes han till avsättning misstänkt för att ha skrivit ärekränkande anonyma brev i samband med ett biskopsval. Avsättningen tas tillbaka men hovrätten tror fortfarande att Hellander är skyldig. Aktiebolaget Svensk Bilprovning öppnar sin första anläggning i Jordbro söder om Stockholm. Nu ska svenska bilar kontrolleras regelbundet.